Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vorbind despre virtuțile morale, am amintit până acum înțelepciunea, dreptatea și cumpătarea. Înțelepciunea creștină este judecata și echipzuirea creștinului de a se purta astfel în viață încât să nu supere prin faptă sau vorbă pe Dumnezeu și pe semenii săi. Dreptatea creștină este virtutea prin care creștinul își împlinește cu conștiință și voie hotărâtă toate îndatoririle sale față de Dumnezeu și față de oameni, fiind ajutat de Harul Dumnezeesc. Cumpătarea creștină este virtutea prin care credinciosul, Pune cuvenita măsură în toate faptele vieții sale, în mâncare, în băutură, în vorbe și în toată purtarea sa. Astăzi vom vorbi despre bărbăția creștină. Bărbăția sau curajul este însușirea sufletească a creștinului de a-și împlini cu statornicie îndatoririle sale și de a înfrunta cu hotărâre toate greutățile și primejdiile vieții. Ea se arată, deci, ca tărie sufletească de a împlini cuvântul Sfintei Evangheliei în viață, căci tăria sufletească este necesară atât pentru înfruntarea suferințelor trupești, cât și a celor morale. Lupta împotriva ispitelor se duce cu puterea bărbăției creștine Sfântul Apostol Pavel spune Fraților, întăriți-vă în Domnul și putere puterea tăriei lui Îmbrăcați-vă în toate armele lui Dumnezeu Ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului În Sfânta Scriptură găsim multe pilde care vorbesc despre bărbăția creștină Astfel, pildă de tărie dă creștinului dreptul Iov, care a suferit multele necazuri și încercări fără a murmura și a zis Oare omul nu este pe pământ ca într-o slujbă o Dar cea mai mare pildă de tărie ne-a dat-o Mântuitorul, care a biruit toate suferințele și ispitele. Pilda lui a urmat toți sfinții și martirii și trebuie să o urmeze orice creștin. Roadele virtuții bărbăției sunt răbdarea și statornicia. Împotriva bărbăției se păcătuiește prin sfială, care face pe credincios să se teamă prea mult de greutățile vieții prin lașitate, care îl face pe gădincioș să fugă de responsabilitățile și greutățile vieții. Împotriva bărbăției creștine se mai greșește și prin îndrăzneală, care îl face pe creștin să nu vadă și nici să nu cântărească primejdia, să se ducă la ea împotriva judecății sănătoase. Din cele spuse despre virtuțile morale, Înțelegem, deci, că ele sunt o lucrare văzută a iubirii față de Dumnezeu. Împodobindu-se cu ele, creștinul va folosi în viața pământească și în cea viitoare, căci sufletele oamenilor primesc pentru virtute răsplată, iar pentru greșeli pedepse, zice Sfântul Antonie cel Mare. Dar, după cum creștinul are datoria să se împodobească cu frumusețea vieții creștine și să facă fapte bune, tot așa are datoria să se ferească de faptele rele, de păcat, căci, spune Sfântul Apostol Iacov, cine știe să facă ce e bine și nu face, păcat are.